Розділ п'ятий. Епіграф. Повірте мені, це було найжахливіше видовище на світі. Франсуа Рабле. Найбільше мене вразило, що вибігало, аніскільки не був збентежений тим, що сталося. Поки домовики обробляли його, поливаючи абсорбентами і умащуючи пахощами, він віщав фальцетом. Ось ви, товариші Ойра-Ойра і Ампирян. Ви теж усі побоювалися. Що, мовляв, буде... Та, як, мовляв, його зупинити. Є, є у вас, товариші, такий, знаєте, нездоровий, значиться, скептицизм. Я б сказав така, знаєте, недовіра до сил природи, до людських можливостей. І де ж вона тепер, ваша недовіра? Луснула. Луснула, товариші на очах широкої громадськості та забризкала мене ось і товаришів із преси. Преса вражено мовчала, покірно підставляючи боки, підшипляючи струмені абсорбентів. Ге проникливий дуже тремтів, бо питомник крутив головою і момоволі облизувався. Коли домовики прибрали лабораторію у першому наближенні, я зазирнув усередину. Авральна команда діловито вставляла шиби і спалювала в муфельній печі рештки шлункової моделі. Решток було мало. Кубка гудзиків із "for gentleman", рукав піджака неймовірно розтягнуті підтяжки і вставна щелепа, схожа на викупну щелепу гігантопітека. Пітека. Решта ж вочевидь розлетілась на порохно. Вибігало, оглянув другий автоклав. Він же самозамикач. І заявив, що все гаразд. Пресу, прошу до мене, сказав він. Іншим пропоную повернутися до своїх безпосередніх обов'язків. Преса витягла книжечки, всі троє сілися за стіл і заходились уточнювати деталі нарису, народження, відкриття, та інформаційної замітки професор вибігало розповідає Глядачі розійшлися, пішов геть ойра ойра забравши в мене ключі від сейфа Януса Полуектовича. У відчаї пішла стела, котру вибігало відмовився відпустити до іншого відділу. Пішли помітно повеселіли лаборанти. Пішов Едик, оточений юрмою теоретиків, прикидаючи на ходу мінімальний можливий тиск у шлунку кадавра, який вибухнув. Я теж рушив на свій пост, попередньо пересвідчившись, що випробування другого кадавра відбудеться не раніше за восьму ранку. Експеримент справив на мене гнітюче враження. І, прилаштувавшись у величезному кріслі приймальні, я якийсь час намагався зрозуміти, дурень вибігало чи хитрий димаго -халтурник. Наукова цінність усіх його кадаврів, вочевидь, дорівнювала нулю. Моделі на базі власних дублів умів створювати будь-який співробітник, що захистив магістерську дисертацію і закінчив дворічний спецкурс нелінійної трансгресії. Наділяти ці моделі магічними властивостями теж була абишіця, тому що існували довідники, таблиці та підручники для магів-аспірантів. Ці моделі самі собою ніколи нічого не доводили і з точки зору науки становили найбільший інтерес, ніж картярські фокуси чи шпагоковтання. Можна було, звичайно, зрозуміти всіх цих горе кореспондентів, котрі липнули до вибігали, як мухи до смітника. Бо з точки зору нефахівця все це було надзвичайно ефектно, викликало шанобливий трепет і непевні відчуття якихось величезних можливостей. Важче було зрозуміти вибігалу з його хворобливою пристрастю влаштовувати циркові вистави та публічні вибухи на потребу цікавим позбавленим можливості та й бажання розібратись у суті питання. Якщо не враховувати двох-трьох виснажених відрядженнями абсолютників, котрі обожнювали давати інтерв'ю про стан справ у безкінечності, ніхто в інституті, м'яко кажучи, не зловживав контактами з пресою. Це вважалося поганим тоном і мало глибоке внутрішнє підґрунтя. Річ у тому, що найцікавіші та найвишуканіші наукові результати часто густо мають здатність Видаватись непосвяченим, безглуздими і тонко незрозумілими. Люди далекі від науки, в наш час сподіваються, від неї дива й тільки дива, і практично не здатні відрізнити справжнє наукове диво від фокуса чи якоїсь інтелектуальної сальтомортали. Наука чародійства та ворожби не є винятком. Організувати на телестудії конференцію знаменитих привидів чи просвердлити поглядом діру в півметровій бетонній стіні, може багато хто, і це нікому не потрібно. Але саме це приводить у захват найшановнішу публіку, яка погано уявляє собі, до якої міри наука переплела і посплутувала поняття казки та дійсності. А от спробуйте знайти глибокий внутрішній зв'язок між свердлячою властивістю погляду і філологічними характеристиками слова «бетон». Спробуйте вирішити цю маленьку конкретну проблемку, що відома під назвою «великої проблеми» Аурса. Її вирішив Ойра Ора, створивши теорію фантастичної спільноти і започаткувавши цілком новий розділ математичної магії. Але майже ніхто не чув про Ойру-Ойру. Зате всі перечудово знають професора Вибігало. Як? Ви працюєте у НДІЧАВО? Ну як там Вибігало? Що він ще новенького відкрив? Це відбувається тому, що ідеї ойри, -ойри здатні сприйняти всього 200-300 чоловік на всій земній кулі. І серед цих двох-трьох сотень досить багато членів-кореспондентів і, на жаль, немає жодного кореспондента. А класична праця вибігали, основи технології виробництва самонадівного взуття, набита демагаїчною балаканиною, спричинила свого часу завдяки Б-питомнику чимало галасу. Пізніше з'ясувалося, що самонадівні черевики коштують дорожче за мотоцикл і бояться пилу та вологості. Година була пізня. Я добряче втомився і непомітно для себе заснув. Мені снилась якась нечість. Багатоногі велетенські комарі, бородать як вибігало. Відра з молочними відвійниками, що уміють говорити, чан на коротких ніжках, що бігав сходами. Інколи до мого сну зазирав який-небудь нескромний домовик, але побачивши такі пристрасті, перелякано тікав. Прокинувся я від болю і побачив біля себе пухмурого бородатого комара, який намагався проштрикнути своїм товстим, як авторучка, хоботом мою ногу. «Дзузьки!» – заволав я і стукнув його кулаком у вирічене око. Комар ображено заворчав і відбіг у бік. Він був великий як собака, рудий з підпаленими. Мабуть, уві я несвідомо промовив формулу матеріалізації і ненароком викликав знебуття цю похмуру тварину. Загнати її назад у небуття мені не вдалося. Тоді я озброївся томом рівнянь математичної магії, відчинив квартирку і вигнав комара на мороз. Віхола відразу ж закрутила його, і він щез у темряві. Ось так виникають нездорові сенсації, подумав я. Була шоста година ранку. Я прислухався. В інституті стояла тиша. Чи то всі старанно працювали, чи то вже розійшлися по домівках. Я мав здійснити ще один обхід, але йти нікуди не хотілося, ні кортіло чогось попоїсти, бо їв я в останнє 18 годин тому. І я вирішив пустити замість себе дубля. Загалом я поки ще дуже слабенький мах, недосвідчений. Якби тут був хто-небудь поряд, я б ніколи не ризикнув демонструвати своє невігластво. Але я був сам і вирішив ризикнути, а разом з тим трохи попрактикуватися. У рівняннях Матмагії я відшукав загальну формулу, підставив у неї свої параметри, проробив усі необхідні маніпуляції і промовив усі необхідні слова давньохалдейською. Все таке навчання і труд все перетруть. Уперше в житті у мене вийшов пристойний дубль. Усе в нього було на місці, і він був навіть трішки схожий на мене, тільки ліве око в нього чомусь не розплющувалось, а на руках було по шість пальців. Я пояснив йому завдання, він кивнув, шарпнув ніжкою і пішов, похитуючись. Більше ми з ним не зустрічались. Може, його ненароком занесло в бункер до Змія Горинича, а може він поїхав у безкінечну подорож на ободі Колеса Фортуни. Не знаю, не знаю. Річ у тому, що я дуже скоро забув про нього, бо вирішив приготувати собі сніданок. Я людина невибаглива. Мені треба було тільки бутерброд із лікарською ковбасою і горня чорної кави. Не розумію, як це в мене вийшло, але спочатку на столі утворився лікарський халат густо намащений маслом. Коли перший напад природного здивування минув, я уважно оглянув халат. Масло було не вершкове і навіть не рослинне. Ось тут мені треба було халат знищити і почати все спочатку. Але з огидною самовпевненістю я уявив себе Богом-творцем і пішов шляхом послідовних трансформацій. Поряд із халатом з'явилась пляшка з чорною рідиною, а сам халат, трохи почекавши, почав обвуглюватися з країв. Я поквапно уточнив свої уявлення, зробивши особливий наголос на образах горнятка і яловичини. Пляшка перетворилася на горня, рідина не змінилася, один рукав халата стиснувся, витягнувся, порудів і почав посмикуватись. Спітнівши від страху, я переконався, що це коровичий хвіст. Я виліз із крісла і відійшов у кут. Далі хвоста справа не зрушилася, але видовище і без того було моторошнувати. Я спробував ще раз, і хвіст заколосився. Я взяв себе в руки, примружився і почав якнайвиразніше уявляти подумки «шматок звичайного житнього хліба». Як його відрізають від буханця, намащують маслом, вершковим з кришталевої масельнички, і крадуть на нього, і кладуть на нього кружальця ковбаси. Бог з нею з лікарською, нехай буде звичайна полтавська напівкопчена. З кавою я вирішив поки зачекати. Коли я обережно розплющив очі, на лікарському халаті лежав чималий кусень гірського кришталю, посередині якого щось стемніло. Я підняв цей кристал, за кристалом потягся халат, незбагненно до нього прирослий. А всередині кристали я розрізнив бажаний бутерброд, дуже схожий на справжній. Я застогнав і спробував подумки розколоти кристал. Він покрився густою сіткою тріщин, тому бутерброд майже зник із вигляду. «Доурень», – сказав я собі. «Ти з'їв тисячі бутербродів, і ти не здатен більш-менш чітко їх уявити. Не хвилюйся, нікого немає, ніхто тебе не бачить. Це не залік, не контрольна і не іспит. Спробуй ще раз». І я спробував. Краще б я не пробував. Уява моя чомусь розбурхалася. В мозку спалахували і згасали найнесподіваніші асоціації, і з кожною новою спробою приймальна наповнювалася дивними предметами. Багато з них вийшло, мабуть, із підсвідомості, зрімучих джунглів, спадкової пам'яті, з давно пригнічених вищою освітою первісних страхів. Вони мали кінцівки і безперервно рухалися, вони видавали огидні звуки, вони були непристойні, вони були агресивні та весь час чубились. Я зацьковано озирався. Все це дуже нагадувало мені старожитні гравюри із сценами спокутування Святого Антонія. Особливо гидотною видавалася овальна тарілка на павучих лапках, покрита з боків жорсткою ріденькою шерстю. Не знаю, що їй від мене було треба, але вона відходила у дальній кут кімнати, розганялася і з усього маху копала мене під коліна, поки я не притис її кріслом до стіни. Частину предметів, які не з кінця мені вдалося знищити, Решта розбрелися хто куди, і поховалися. Залишилося. Тарілка, халати з кристалом і горня з чорною рідиною, яке розрослося до розмірів глечика. Я підняв його обома руками і понюхав. Як на мене, це було чорне-чорнило для авторучки. Тарілка за кріслом ворушилася, дряпаючи лапами, кольоровий лінолеум і гідко сичала. Мені було дуже незатишно. В коридорі пролунали кроки та голоси. Двері розчинилися, на порозі з'явився Янос Полектович і, як завжди, промовив. «Так, я заметався». Янос Полектович прийшов до себе в кабінет. На ходу не дбало одним універсальним рухом брови, ліквідувавши всю створену мною кунсткамеру. За ним пройшли Федір Симеонович, Крістобаль Хунта з товстою чорною сигарою в кутику рота, наступлений «Вибігало» і рішучий роман «Ойра-Ойра». Всі вони були заклопотані, дуже поспішали і не звернули на мене жодної уваги. Двері в кабінет залишилися відчиненими. Я з полегшеним зітханням вмостився на колишнє місце, і тут з'ясував, що мене підстерігає велике порцелянове горня з паруючою кавою і тарілка з бутербродами. Хтось із титанів про мене все-таки подбав, уже не знаю хто. Я взявся снідати, наслухаючи голоси, що долинали з кабінету. «Почнемо з того, – з холодним призирством сказав Крісто Бальхозович, – що ваш, даруйте, пологовий будинок знаходиться точнісінько під моїми лабораторіями». Ви вже влаштували один вибух, і в результаті я упродовж 10 хвилин був змушений чекати, поки в моєму кабінеті ставлять вибиті шиби. Я дуже побоююсь, що аргументи більш загального характеру ви до уваги не візьмете, і тому керуюся суто егоїстичними міркуваннями. «Це, дорогеньке, моя справа, чим я у себе займаюся», – відповів вбігало фальцетом. «Я до вашого поверху не пхаюся, хоча ось у вас останнім часом без упину тече жива вода». Вона мені всю стелю замочила, і клопи від неї заводяться. Але я до вашого поверху не пхаюся, а ви не пхайтеся до мого. Голубчику. пророкотів Федір Симеонович. Амвросію Амразовичу. Та треба ж взяти до уваги можливі ускладнення. Ніхто ж не займається, скажімо, драконом у будівлі, хоча й є вогнетриви. І... У мене не дракон, у мене щаслива людина, велет духу. Якось дивно ви міркуєте, товаришу Ківрін. Дивні у вас аналогії, чужі. Модель ідеальної людини, і. Якийсь позакласовий вогнедичний дракон. Голубчику, та ж річ не в тому, що він позакласовий, а в тому, що він пожежу може влаштувати. От знову, ідеальна людина може влаштувати пожежу. Не подумали ви, товаришу Федору Симеоновичу? Я говорю про дракона. А я говорю про вашу неправильну установку. Ви стираєте, Федору Симеоновичу. Ви всіляко замазуєте. Ви... Ми, звичайно, створюємо протиріччя між розумовою і фізичною, між містом і селом між чоловіком і жінкою нарешті. Але замазувати прірву ми вам не дозволимо, Федоро Симеоновичу». «Яку прірву? Що за чортівня? Роман не з кінцем. Ви ж йому про мені пояснювали. Як кажу Амвросію Амбруазовичу, що ваш експеримент небезпечний, розумієте? Місто можна знищити, розумієте?» «Я то все розумію. Я то не дозволю ідеальній людині вилуплюватися посеред чистого поля». «Амвросію Амбруазовичу», – сказав Роман, я можу ще раз повторити свою аргументацію. Експеримент небезпечний. От я, Романе Петровичу, давно на вас дивлюся і ніяк не можу збагнути. Як ви можете застосовувати такі вислови щодо людини-ідеалу? Ідеальна людина для нього, бачите, небезпечна. Тоді Роман, очевидно, через молодий запал утратив терпець. Та не ідеальна людина, закричав він, а ваш геній-споживач, запанувала зловісна мовчанка. Як ви сказали? Страшним голосом поцікавився вибігало. Повторіть. «Як ви назвали ідеальну людину?» «Янус... «Янусе Полоектовичу», – сказав Федір Симеонович. «Так, друже мій, не можна все-таки?» «Не можна!» – вивукнув вибігало. «Правильно, товаришу Ківрін, не можна! Ми маємо експеримент міжнародно-наукового значення. Велить духу повинен з'явитися тут, у стінах нашого інституту. Це символічно. Товариш Огіра-Ора з його прагматичним нахилом примітивно, товариші, ставиться до проблеми. І товариш Хунта теж дивиться в Уськолобо. «Не дивіться на мене, товаришу Хунто! Царські жандарми мене не злякали, і ви мене теж не злякаєте! Хіба в нашому, товариші Дусі, боятися експерименту?» «Звичайно, товаришу Хунті, як колишньому іноземцеві та працівнику церкви, дозволено інколи часом помилятися. Але ж ви, товаришу Ойра-Ойра, і ви, Федоро Симеоновичу, ви ж прості російські люди!» «Припиніть демагогію!» – вибухнув нарешті і Федор Симеонович. І як вам не соромно сплітати такі дурниці?» «Яка я вам проста люд людина!» «І що це за слівце таке? Прости!» «Це дублі в нас прості!» «Я можу сказати тільки одне», – байдужливо повідомив Крісто «Я простий колишній великий інквізітор. І я закрию доступ до вашого автоклава ДОТи, доки не отримую гарантії, що експеримент буде проводитися на полігоні. І не ближче, ніж за п'ять кілометрів від міста», – додав Федер Сімеонович. «Чи навіть десять». Вочевидь вибігалі страшенно не хотілося вилучити свою апаратуру і плентатися самому на полігон, де була хуга, і не було достатнього освітлення для кінохроніки. «Так», – сказав він, – «зрозуміло. Відгороджуйте нашу науку від народу. Тоді вже може не на 10 кілометрів, а прямо на 10 тисяч кілометрів Федора Симеоновичу. Кудись на той бік, денебудь на Алясці Кристо чи звідки ви там. Так прямо і скажіть, а ми запишемо». Знову запала мовчанка, і було чутно, як грізно сапе Федор Сим «Триста років тому», – холодно промовив Хунта, – «за такі слова, я запросив би вас на прогулянку за місто, де струсив би вам пилюку із вух і проштрикнув наскрізь». «Нічого-нічого», – сказав вибігало. «Це вам не Португалія. Критики не любите. Років триста тому я б тобою теж не дуже церемонився, кафолік недорізаний». Мене скрутило від ненависті. Чому мовчить Янус? Скільки ж можна? У тиші пролунали кроки, у прийманню зайшов блідий, вишкірений роман і ляснувши пальцями, створив дубль вибігали. Потім він із насолодою хапнув дубля за петельки, дрібно потряс, тоді узявся до бороди, складострасно смикнув декілька разів, заспокоївся, знищив дубля і повернувся до кабінету. вас гнати треба, вибігало!» – несподівано спокійним голосом промовив Федір Симеонович. «Ви, виявляєте, неприємна особа!» «Критики, критики не любите!» – відповідав, відбріхуючись в і ось тут нарешті заговорив Янус Полектович. Голос він мав потужний, рівний, як у Джек Лондонівських капітанів. Експеримент, згідно прохання Амросія Амруазовича, буде проведено сьогодні о 10.00. З огляду на те, що експеримент супроводжуватиметься значними руйнуваннями, які за чи не приведуть до людських жертв, місцем експерименту призначаю дальній сектор полігона за 15 кілометрів від міста. Користуюсь нагодою заздалегідь подякувати Романові Петровичу за його винахідливість і мужність. Якийсь час, мабуть, усі переварювали це рішенням. Принаймні, я переварював. Янус Полеєктович мав усе-таки безперечно дивну манеру висловлювати свої думки. Зрештою, всі охоче вірили, що йому відніше. Були вже прецеденти. «Я піду викличу машину», – сказав раптом Роман, і, напевно, пройшов Крістіну, бо в приймальні не з'явився. Федір Симеонович і Хунта, мабуть, погідливо хитали головами, а вибігало, оговтавшись, Правильне рішення Яну Сиполеєктовичу. Вчасно ви нам нагадали про втрачену пильність. Подалі, подалі від сторонніх очей. Тільки ось вантажники мені знадобляться. Автоклав у мене важкий, значиться. П'ятону все-таки. Звичайно, сказав Янус. Розпорядіться. У кабінеті засовгали кріслами. Я поспіхом допив каву. Упродовж наступної години я разом із тими, хто ще залишався в інституті, стовбичив біля під'їзду і спостерігав, як вантажать автоклав. Стереотруби, бронещити та сіряки про всяк випадок. Буран вщух, ранок був морозяний і ясний. Роман пригнав гусеничну вантажівку. Вовкола Альфред привів вантажників гекатонхерів. Кот і гієс йшли охоче, пожвавлено галасуючи сотнею горлянок і на ходу засукуючи численні рукави, а бріарей плентався позаду, виставивши вперед неоковирного пальця, і нив, що йому боляче, що йому кілька голів крутяться, що він ніч не спав. Кот узяв автоклав, гієз усе решту. Тоді Бріарей, побачивши, що йому нічого не дісталося, взявся розпоряджатися, давати вказівки та допомагати порадами. Він забігав вперед, відчиняв і тримав двері, раз у раз присідав на впочепки і, зазираючи знизу, кричав «Пішло, пішло!» або «Правіше бери, чіпляєш!» Кінець кінцем йому наступили на руку, а самого защемили між автоклавом і стіною. Він розридався, і Альфред відвів його назад у віварій. У вантажівку набилося чимало народу. Вибігало заліз у кабіну водія. Він був дуже невдоволений і у всіх запитував, котра година. Вантажівка вже було рушила, та через п'ять хвилин повернулася, бо з'ясувалося, що забули кореспондентів. Поки їх шукали, коти Гії затіяли гру у сніжки, щоб зігрітися, і вибили дві шиби. Потім Гій щепився з якимось ранковим п'яничком, який кричав Усі на одного! А!» Гіїся відтягли і заштовхали назад у кузов. Він крутив вирлами і грізно лаявся Еллінською. З'явилося тремтяче зі сну, ге проникливий та бе питомник, і вантажівка нарешті поїхала. Інститут спорожнів. Було пів на десяту. Все місто спало. Мені дуже хотілося поїхати разом з усіма на полігон, та що вдієш я зітхнув і вирушив у другий обхід. Я, позіхаючи, йшов коридорами і вимикав усюди світло, поки не опинився у лабораторії Відька Корнієва. Відько вибігаловими експериментами не цікавив він казав, що таких, як вибігало, потрібно без жалю віддавати хунті, як піддослідних тварин, для з'ясування, чи не є вони летальними мутантами. Тому Відько нікуди не поїхав, а сидів на дивані трансляторі, палив сигарету і ліниво розмовляв із Едиком Амперяном. Едик лежав поряд і, замислено дивлячись у стелю, смоктав людяника. На столі у ванні з водою бадьоро плавав окунь. «З новим роком!» – сказав я. «З новим роком!» – привітно звався Едик. От нехай Сашко скаже, запропонував Корнієв. Сашко, буває небілкове життя? Не знаю, сказав я, не бачив. А що? Що значить не бачив? Мпола ти теж ніколи не бачив, а напругою розраховуєш. Ну то і що, сказав я. Я дивився на окуня у ванні. Окунь плавав колами, хвацько повертаючись на віражах. І тоді було видно, що він випотрошений. Відько, сказав я, все-таки вийшло. Сашко не хоче говорити про небілкове життя, сказав Едік. І він правий. «Без білка жити можна», – розмірковував я. «А от як він живе без стельбухів?» «А ось товариш Амперян каже, що без білка жити не можна», – сказав Вітька, змушуючи хвилю тютюнового диму згортатися у смерч і ходити по кімнаті, огинаючи предмети. «Я кажу, що життя – це білок», – заперечив Едик. «Не бачу різниці», – сказав Відько. «Ти кажеш, що якщо немає білка, то немає життя». «Так? Ну а це що?» – запитав Відько. Він ледь змахнув рукою. На стулі поряд із ваною з'явилася огидна істота, схожа на їжака і на павука одночасно. Едик звівся і глянув на стіл. Ах, сказав він і знову ліг. Це не життя, це нежить. Хіба коще безсмертний це не білкова істота? А що тобі треба? запитав корнієв. Рухається, рухається, харчується, харчується, і розмножуватись може. Хочеш він зараз розмножиться. Едик удруге припіднявся і поглянув на стіл, і їжак павук незграбно тупцяв на місці. Здавалося, що йому хочеться йти на всі чотири боки одночасно. «Нежить не є життя», – сказав Едик. «Нежить існує лише оскільки, оскільки існує розумне життя. Можна навіть сказати точніше, оскільки існують маги. я є відходами діяльності магів». «Добре», – погодився І Їжак-павук зник. Замість нього на столі з'явився маленький Відько Корнієв, точнісінька копія справжнього, та завбільшки з руку. Він ляснув маленькими пальчиками і створив мікродубля ще меншого розміру той теж ляснув пальцями, з'явився дубль завбільшки завтуручку, потім завбільшки з сірникову коробку, потім знаперстук. Досить? – запитав Відько. Кожен із них мах. У жодному немає ані молекули білка. Невдалий приклад, – сказав Едик із жалем. По-перше, вони нічим принципово не відрізняються від верстата з програмним керуванням. По-друге, вони не є продуктом розвитку, а продуктом твоєї білкової майстерності. Навряд чи варто сперечатися, чи здатна еволюція створити верстати з програмним керуванням, які розмножуються самі? «Багато ти знаєш про еволюцію», – відрізав грубуватий Корнієв. Теж ж мені, Дарвін! Яка різниця, хімічний процес чи свідома діяльність? У тебе теж не всі предки білкові. прапра твоя була готова визнати достатньо складною, але зовсім не білковою молекулою. І, можливо, наша так звана свідома діяльність теж є певним різновидом еволюції». Звідки ми знаємо, що мета природи – створити товариша Амперіана? Може, мета природи – це створення нежиті руками товариша Амперіана? Може. Зрозуміло, зрозуміло. Спочатку протовірус, потім білок, потім товариш Амперян, а потім уся планета заселяється нежиттю. Точно, сказав Відько. А ми всі за непотрібністю вимерли. А чому мені? – запитав Відько. У мене є один знайомий, – сказав Едик. Він стверджує, ніби людина… Це тільки проміжна ланка, необхідна природі для створення вінця творіння. Чарки коньяку зі скибочкою лимона. А чому б? Решті-решт і ні. А тому що мені не хочеться, сказав Едик. У природи свої цілі, а в мене свої. Антропоцентризм, мовив Відько з Огидою. Так, гордо сказав Едик. З антропоцентристами дискутувати не бажаю. Відрізав груби Корнієв. Тоді давай розповідати анекдоти. Спокійно запропонував Едик і запхав у рот ще одного людяника. Вітькові дублі на столі продовжували працювати. Найменше був уже за вишки з мураху. Поки я слухав суперечку антропоцентриста з космоцентристом, мені спала на думку одна ідея. "Хлопці", сказав я зі штучним пожвавленням. "Чого ж це ви не пішли на полігон?" "А навіщо?" запитав Едик. "Ну, все-таки цікаво. Я ніколи не ходжу в цирк", сказав Едик. "Крім того, Убініл Валіс і Бініл Веліс. Це ти про себе?" запитав Вітько. "Ні, це я про вибігалу", хлопці сказав я. Я страшенно люблю цирк. Чи вам не однаково, де розповідати анекдоти? Тобто, поцікавився Відько, почергуйте за мене, а я збігаю на полігон. А що треба робити? Знеструмлювати, гасити пожежі та всім нагадувати про трудове законодавство. Холодно, нагадав Відько. Мороз. Вибігало. Дуже хочеться, сказав я. Надто це все таємничо. Відпустимо дитину, запитав Відько Ведика. Едик кивнув. Ідіть, привалов, сказав Відько. Це вам буде коштувати чотири години машинного часу. Дві. сказав я швидко. Я чекав чогось схожого. П'ять. Нахабно торгувався Вітько. Ну, три, запропонував я. Я й так весь час на тебе працюю. Шість. Холоднокровно відрізав Вітько. Вітю, сказав Едик, у тебе на вухах відросте шерсть. Руда, додав я зловтішно. Можу, навіть із прозеленню». «Гаразд», – погодився Вітько, йди задарма. Дві години мене влаштують. Ми разом пройшли у приймальню. Дорогою магістри завели незрозумілу суперечку про якусь циклотацію, і мені довелося їх перервати, щоб вони трансгресували мене на полігон. Я їм уже набрид, і, поспішаючи мене позбутися, вони провели трансгресію з такою енергією, що я не встиг одягнутися і влетів у натовп глядачів спиною вперед. На полігоні вже все було готове. Публіка ховалася за бронещити, Вибігало стерчав зі свіжовиритої траншеї і жваво дивився у велику трубу. Федір Симеонович і Крістебаль хунта із сорокократними бінокторами в руках тихо перемовлялися латиною. Янос Полеєктович у великій шубі байдуже стояв осторонь і коприсав тростиною сніг. Бепитомник сидів на впочіпки біля траншеї з розкритою книжечкою і авторучкою на поготові. А проникливий, увішаний фото- та кіноапаратами, тер замерзлі щоки, криктав і постукував ногою об ногу за його спиною. Небе було ясне, повний місяць опускався до заходу. Мутні стріли полярного сяйва з'являлись тремтячи тримтячі серед зірок і щезали знову. Блищав сніг на рівнині, і великий округлий циліндр автоклава чітко виднівся за сотню метрів від нас. Вибігало відірвався від стереотруби, прокашлявся і сказав «Товариші, товариші, що ми спостерігаємо в цю стереотрубу? Цю стереотрубу, товариші, ми, охоплені складними почуттями, завмираючи від очікування, спостерігаємо, як захисний ковпак починає автоматично відгвінчуватися». Цю стереотрубу, товариші, ми, охоплені складними почуттями, завмираючи від очікування, спостерігаємо, як захисний ковпак починає автоматично відгвинчуватися. «Пишіть-пишіть», – сказав він бепитомнику. «І точніше пишіть. Автоматично значиться відгвинчуватися. Через кілька хвилин серед нас з'явиться ідеальна людина. Шевальє значиться сан пьор е -э санрепрош, Примітка. Рицар без страху і докору. Французька. Ми матимемо тут наш зразок. Наш символ, нашу крилату мрію, і ми, товариші, повинні зустріти цього велета потреб і здібностей відповідним чином, без дискусій, дрібних суперечок та інших випадів. Щоб наш дорогий велет побачив нас такими, якими є насправді в єдиній шерезі, у згуртованих лавах, сховаємо ж товариші наші родимі плями, у кого вони ще є, і простягнемо руку своєї мрії. Я й не озброєним моком бачив, як відгвинтилася кришка автоклава, і беззвучно впала у сніг. Завтоклава вдарив довгий, до опрямісіньких зірок, струмінь пари. «Даю пояснення для преси!» – почав було вибігало, але тут пролунало страшне ревіння. Земля попливла і заворушилась. Змитнулась величезна снігова хмара. Всі повалилися один на одного, і мене теж перекинуло і покотило. Ревіння чим раздущило, і коли я, заледве чіпляючи за гусениці вантажівки, звівся на ноги, то побачив, як моторошно велетенською чашою в мертвому світлі місяця Повзе, згортаючись усередину край горизонту. Як загрозливо розгодуються бронещити. Як біжать на всі біч, падають і знову підхоплюються вивалені у снігу глядачі. Я побачив, як Федір Симеонович і Крістобальхунта, укриті райдужними ковпаками захисного поля, заткують під натиском урагану. Як вони, піднявши руки, намагаються розтягнути захист на всіх присутніх, але вихор розриває захист на шматки. І ті шматки несуться над рівниною, немов величезні мильні бульбашки, і лускать у зоряному небі. Я побачив Яноса Полоектовича з піднятим коміром, він стояв, повернувшись спиною до вітру, міцно вперше з тростиною в оголену землю, і дивився на годинник. А там, де був автоклав, крутилась, освітлена, середини червоним, туга хмара пари, і небокрай стрімко загинався дедалі крутіше і крутіше, і здавалося, що всі ми перебуваємо на дні гігантського глечика. А потім зовсім поряд із епіцентром цього космічного неподобства несподівано з'явився Роман у своєму зеленому пальто, що зривалося з плечей. Він широко розмахнувся, жбурнув у ревучу пару якийсь великий предмет, що блиснув пляшковим склом, і відразу ж упав додолу, закривши голову руками. Схмара випірнула огидна, спотворена безумом фізіономія джина. Очі його крутилися від люті. Розявляючи пащу в беззвучному реготі, він змахнув великими волохатими вухами. Запахло паленим, над віхлою звелися примарні стіни чудового палацу, захиталися і впали. джин, перетворившись на довгий язик помаранчевого полум'я, зник у небі. Кілька секунд було тихо. Потім горизонт із важким гуркотом осів. Мене підкинуло визико в гору, і, прийшовши до тями, я побачив, що сиджу, впираючись руками в землю, неподалік від вантажівки. Сніг зник. Усе поле довкола було чорне. Там, де хвилину тому стояв автоклав, з'яяла велика вирва. З неї підіймався білий димок і пахло паленим. Глядачі починали спинатися на ноги. Обличчя всіх були брудні та перекошені. Багато хто втратив голос, кашляв, відплювався і тихо постогнував. Почали обтрушуватися, і тоді з'ясувалося, що дехто роздягнутий до білизни. Почулося нарікання, потім крики. «Де штани? Чому я без штанів? Я ж був у штанах, товариші. Ніхто не бачив мого годинника». «І мого! І у мене теж зник!» Зуба немає влітку тільки вставив. Бо я в мене каблучка зникла і браслет? Де вибігало? Що за неподобство? Що це все означає? Та чорти з ним, з годинником з зубами. Люди то всі цілі, скільки нас було. А що власне сталося? Якийсь вибух, Джин? А де ж велет духу? Де споживач? Де вибігало, врешті-решт. А горизонт бачив знаєш, на що ти схоже? На згортання простору, я ці жарти знаю. Холодно в майці, дайте щось. Де ж цей вибігало? Де цей йолоб? Земля заворушилася з траншеї виліз, вибігало. Він був безвалянок. «Пояснюю для преси!» – хрипко сказав він. Але йому не дали пояснити. Магнус Федорович Редькін, який прийшов спеціально, щоб дізнатись нарешті, що ж таке справжнє щастя, піскочив до нього, трусячи стиснутими кулаками, і заверіщав. «Це шарлатанство! Ви будете за це відповідати! Балаган! Де моя шапка? Де моя шуба? Я буду на вас скаржитися! Де моя шапка, я питаю!» У повній відповідності з програмою – Бурмотів вибігало, озираючись. Наш дорогий велет. на нього насунувся Федір Симеонович. Ви, миленький, закопуйте свійти талант у землю. Вами треба відділ оборонної магії посилити. Ваших ідеальних людей на ворожі бази скидати треба для залякування агресора. Вибігало, позадкував, затуляючи рукавом сіряка. До нього підійшов Кристо Бальхозович. Мовчки міряючи його поглядом, жбурнув йому під ноги забруднені рукавички і пішов. Жіам наш швидкоруч, створивши собі подобу елегантного костюма, прокричав здалеку: "Це ж феноменально, синьйори. Я завжди відчував до нього певну антипатію, але нічого подібного я й уявити собі не міг". Тут нарешті розібралися в ситуації гепроникливий і Б Досі невпевнено усміхаючись, вони заглядали кожному в рот, сподіваючись щось зрозуміти. Потім вони допетрили, що все йде далеко не в повній відповідності. Гепроникливий твердими кроками наближався до вибігали і торкнувши його за плече, Сказав залізним голосом. Товаришу професору, де я можу отримати назад мої апарати? Три фотоапарати і один кіноапарат. І мою оброчку, додав би питомник. Пардон, сказав вибігало з гідністю. Он вуде мандера, кан без безу Примітка, коли буде потрібно, вас покличуть, французька. Почекайте пояснень. Кореспонденти сторопіли. Вибігало повернувся та пішов до вирви. Над вирвою вже стояв Роман. Чого тут тільки нема, сказав він ще здалеку. Велета споживача у вирві не виявилося. Зате там було все решта і ще багато крім того. Там були фото і кіноапарати, гаманці, шуби, каблучки, намиста, штани та платиновий зуб. Там були валянки-вибігали та шапка Магнуса Федоровича. Там знайшовся мій платиновий свисток для виклику авральної команди. Крім того, ми знайшли там два автомобілі «Москвич», три автомобілі «Волга», залізний сейф із печатками місцевої ощадкаси, великий шматок смаженого м'яса, Два ящики горілки, ящик жигулівського пива і залізне ліжко з нікельованими кульками. Натягнувши валянки, вибігало поблажливо усміхаючись, заявив, що тепер можна почати дискусію. «Ставте запитання», – сказав він. Але дискусії не вийшло. Розлючений Магнус Федорович викликав міліцію. Примчав на оазику юний сержант Ковальов. Усім нам довелося записатися у свідків. Сержант Ковальов ходив навколо вирви, намагаючись визначити сліди злочинця. Він знайшов величезну ставну щелепу і глибоко замислився над нею. Кореспонденти, отримавши свою апаратуру і побачивши все в новому світлі, уважно слухали вибігалу, котрий знову взявся плести демагогічну ахінею про необмежені та різноманітні потреби. Ставало нудно, я змерз. «Ходімо додому», – сказав Роман. «Ходімо», – сказав я. «Звідки ти взяв Джина?» Виписав вчора зі складу, зовсім з іншою метою. «А що все-таки сталося? Він знову обжерся? Ні, просто вибігало дурень, сказав Роман. Це зрозуміло, погодився я. Але звідки катаклізм? Усе звідси ж, сказав Роман. Я казав йому тисячу разів. Ви програмуєте стандартного суперегоцентриста Він загребе всі матеріальні цінності, до яких зможе дотягтися, а потім згорний простір перетвориться на лялечку і спинить час. А вибігало ніяк не може взяти дотями, що істинний веледуху не стільки споживає, скільки думає і відчуває. Це все попіл. – продовжував він, коли ми підлетіли до інституту. – Це все зрозуміло. Ти краще скажи мені, звідки у Янос дізнався, що все вийде саме так, а не інакше. І він же все це передбачив. І величезні руйнації, і те, що я до Петрою як прикінчити велете в зародку. – Справді, – визнав я. – Він навіть подяку тобі виніс авансом. – Дивно, правда? – сказав Роман. – Треба було все це ретельно продумати. І ми стали ретельно продумувати. Це зайняло в нас багато часу. Тільки навесні тільки випадково нам пощастило в усьому розібратися. Але це вже зовсім інша історія.